És dimecres 13 de novembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell el començarem conversant amb Gemma Garcia de la llibreria Vitela de l'Escala i que el proper mes de març prendrà el relleu de la llibreria mediterrània de Palafrugell. A més, a més us explicarem que ahir a Figueres va tenir lloc l'homenatge a Josep Pla per part de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició per la tasca que l'escriptor Palafruix Llenk va fer per la divulgació de la gastronomia del nostre país. Seguirem parlant d'aliments, i és que a Palamós hi ha pedagogia i recerca per conservar la gamba en l'inici del pla Palamós-Peix. I més menjar ara cap a la nostra vila, i és que la campanya gastronòmica esniu que va acabar el passat 3 de novembre, en aquesta 22a edició ha tornat a superar els 300 menús. I per últim marxarem fins al Museu del Suro i és que avui aquest matí han presentat el projecte de la Costa Brava com a reserva de la biosfera per a la UNESCO. Eh, ho comentarem amb el cap de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, en Marc Marí. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 13 de novembre i ho fem posant la mirada directa cap a l'Escala, en concret ens posarem en contacte amb la llibreria Vitella de la localitat a l'Empordanesa de l'Escala per conversar amb la Gemma Garcia i és que doncs com us anunciàvem divendres doncs vam poder conèixer la notícia que la llibreria Mediterrània de Palafrugell doncs reobriria les seves portes a partir del mes de març i serà gràcies a aquesta llibreria i és que doncs a partir del mes de març com dèiem es dirà llibreria Vitella a Espai Fòrum. Aquesta notícia la coneixíem, com dèiem, divendres gràcies a la publicació que la Carme Fanoll feia a través de Twitter i avui, doncs per saber més detalls de com van decidir tirar endavant doncs, aquesta reobertura doncs, des de la llibreria Vitella, doncs, saludem a la Gemma Garcia. Bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Com dèiem, el mes de març torna l'activitat a la llibreria Mediterrània sota doncs, aquest paraigua de, de Vitella Edicions, oi? Sí bueno, el, sí tota el paradia de libbreria Viella, Espai Fòrum, diguem serà el nom, el nom complet. Uh, sí uh, sí sí estem molt contents. Això és un projecte que està amb molta molta il·lusió i la veritat és que ara estem treballant en forjar una mica tota la proposta i això porta un, un, un temps per mm. fer-ho. i és el que estem fent ara mateix. Quan vau decidir eh, doncs, tirar endavant aquesta... Eh, doncs, tornar a reobrir la llibreria mediterrània, eh, no sé si eh, va ser ja abans de, de que tanquessin a finals de mes de setembre o va ser a partir d'aleshores que us vau començar a posar en contacte amb ells? Va ser, va ser a partir d'aleshores, tot i que, certament, abans ja havíem tingut alguna conversa, però va ser a partir de que tanquessin i que es donessin tota una sèrie de circumstàncies, o sigui eh, jo crec que en aquest moment eh, s'han donat unes circumstàncies que abans no s'havien donat i és eh, la, la coincidència que tanquessin dues llibreries de referència al Baix Empordà això ens va commoure com a qualsevol llibreter, ens fa mal uh -huh. aquestes notícies ens fan molt mal eh, el fet de que sorgís un grup increïble defensant de, de, de valent Uh, el fet de tenir una llibreria a Palafrugell, uh, això ha sigut absolutament definitiu, i uh, també el fet que uh, tant en Joan Eliu com l'Adela uh, han tingut una predisposició fantàstica per fer-ho possible. Vull dir, jo ho he dit sempre, uh, ells han prioritat davant de, de tot el fet de que que, es continua, que continués sent llibreria, aquell espai, i això ha facilitat molt les coses. Per tant, són aquestes tres condicions que, que han fet que nosaltres eh, prenguéssim aquesta decisió. Uh -huh. Nosaltres doncs, la veritat és que ens enalegrem, divendres eh, ho comentàvem amb en Joan, no? el fet doncs, que aquest eh, traspàs podem dir doncs, hagi acabat en les vostres mans, ens comentava que pràcticament no podia haver-hi doncs, ningú millor perquè per continués el relleu de, de la llibreria mediterrània, i és que en aquest sentit també vam veure després que vau retituejar la nostra notícia i, és que, doncs, eh, i comentàveu que seguiríeu la línia no? que tenia ja eh, la llibreria mediterrània Espai Fòrum. Sí, sí, la veritat és que, de fet, molts canvis la gent no veurà. Vull dir. Ens agrada molt aquesta expectativa i ens fa molta il·lusió, però, de fet, la feina l'esteu fent tots vosaltres donant suport a aquesta iniciativa. Després nosaltres haurem de demostrar que estem a l'altura de les vostres expectatives, perquè, en realitat, molts canvis no hi haurà. És a dir, és un lloc on s'han fet moltes activitats, on s'ha promocionat el llibre, on s'ha llegit, on s'ha declamat poesia, on hi ha hagut música... I això, la nostra proposta, que ja fem també actualment i des de fa vuit anys a l'escala, és la que continuarem fent aquí. Per tant, en aquest sentit, eh, seguirem la línia que ells han fet. Això també, eh, evidentment, ha sigut clau a l'hora de prendre la decisió, vull dir que el fet de que ja es fes això va fer que coincidissin molt i que sintonitessin molt amb, el, amb en Joan i la vela I, a més a més, havent dit aquest grup i tot això, vull dir que gairebé era pecat no fer-ho. Uh -huh. uh, la veritat és que tu ens comentaves, no?, aquest fet, uh, un dels factors no?, que us va decidir doncs, a tirar endavant aquest projecte doncs, és, uh, doncs, d'una banda el tancament de la llibreria mediterrània i de l'altra doncs, també la llibreria La Gavina de, de Palamos uh, clar, que en tan poc temps es perdessin doncs, dos referents a nivell de, de, de cultura, perquè al final doncs, són espais de, de cultura les llibreries uh, aquí a la comarca del Baix Empordà uh, per molta gent doncs, semblava que uh, no es podria tirar endavant un, un nou projecte semblant i ara doncs vosaltres donareu aquesta oportunitat. Uh, ara tu també ho deies, no sé si també teniu una, molt, una miqueta de responsabilitat a sobre quan torneu a obrir aquí a Palafrugell. Home, sí, ens sentim molt pressionats, però ens agraden els reptes, eh? Vull dir, treballem bé, sota pressió. No, però sí, sí, és clar, és evident que s'ha creat una expectativa eh, i, i, clar, és evident que assumim aquesta responsabilitat i l'assumim amb gust i esperem estar a l'altura. Eh, Bé, les llibreries sempre estem una mica així, eh? Vull dir, mai mai mai les coses ens van a favor del tot. Ens les hem de crear nosaltres, les, els efectes favorables, i ja, ja hi estem acostumats. És a dir, potser si, si treballéssim amb una altra disciplina o així, doncs que, que s'acostumés a fer tot una mica més fàcil, doncs potser ens faria encara més, més, més por però com que ja estem acostumats a treballar a sota pressió i amb condicions no massa favorables, doncs continuarem amb la mateixa línia, només que fent-nos una mica més per no decebre. Uh -huh. uh, en aquesta línia, Gemma, doncs, també m'agradaria comentar el fet doncs, que moltes persones no? doncs, des de fora diuen, ostres, seran capaços de tirar-ho endavant, perquè sembla que cada vegada més doncs, ens vulguem desfer de, de, de les coses físiques, no? i tot al final sembla que hagi d'acabar anant per internet, Uh, vosaltres per aquestes persones una miqueta més escèptiques que, que, que, que els hi teniu a dir? A veure, nosaltres el que, el que podem dir és el que estem vivint, uh, el que estem vivint actualment a l'escala, a l'escala um, el que estem vivint és que hem realitzat, molts clients, molt, molta gent de, del poble, evidentment, de l'escala, però també hem fidelitzat molta segona residència que havia comprat eh, d'allò, que havia comprat per internet mm -hmm. i que ara s'ha doncs, acostumat a venir cada cap de setmana, ha inclòs el, la llibreria com un espai més del seu oci i cada cap de setmana ens veiem, ens encarreguen llibres d'un cap de setmana per l'altre, parlem de literatura i ho tenen absolutament inclòs dintre de, del que és l'oci i, a més a més, són molt agraïts perquè t'ho expliquen i t'ho expliquen contínuament. Això, per exemple, és, és, passa cada, cada setmana, per tant, és, és una cosa habitual. I després també fa molta gràcia perquè llavors tenim els clients doncs, que venen només a l'estiu o que venen per Setmana Santa. Hi ha uns dies que amb les companyes de la llibreria, diguem, quan veiem que venen tres o quatre clients ja diguem, a, a tornar a saludar, ja tornem a ser aquí, no sé què, doncs, llavors diem, ja comença la recepció i llavors els tornem a saludar. És a dir... Um, el que no fem, les llibreries, les llibreries que ens ho creiem i que treballem, que som totes les llibreries, diguem que tenim un espai, uh -huh. el que no fem és competir. És a dir, això existeix i convivim... Eh, i el que fem és eh, oferir el que nosaltres tenim a la base. El que tenim a la base és, nosaltres llegim els llibres, això no és un supermercat, llegim els llibres, els recomanem, els preguntem els seus gustos per, per poder-los recomanar, eh, organitzem actes al voltant dels llibres que volem potenciar, i per tant tot això, tot aquest món, i, bueno, la gent haurà de triar si l'interessa més aquest o l'altre. Mm -hmm. Per tant, el que no fem és competir. On vivim i, i busquem el, i el nostre lloc que és en aquesta feina. Doncs aquest és el gran valor afegit que tenen les llibreries d'aquí de, doncs, de la nostra... de tot el territori, no? al final doncs, és aquest factor diferencial doncs, el que ens poden oferir doncs, grans superfícies o, o doncs, des d'internet i, per tant, doncs, vosaltres heu sabut veure el forat i doncs, heu tingut la sort de poder continuar eh, doncs, de, de, de tenir aquesta activitat doncs, des de ja fa uns quants anys a l'escala i ara doncs, podreu continuar el llegat que ha deixat la llibreria mediterrània en aquest impàs doncs, de mitjany, més o menys, fins que al març doncs pugueu tornar a reobrir. N estarem molt atents, a Gemma, i doncs, quan s'acosti la data de, de, de reobertura, doncs, si et sembla, ja podem tornar a parlar. Fantàstic, aquí ens trobareu amb molt de gust i, i molt agraïts per la, pel que ens esteu ajudant entre tots a, a difondre aquest fet i, per tant, això ens anima molt. Doncs Gemma Garcia, de la llibreria La Vitella de l'Escala i, de, i a partir del mes de març doncs, també de la llibreria La Vitella Espai Fòrum de Palafrugell. Moltes gràcies i molts èxits. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació posarem la mirada en una notícia que, des de primera hora del matí d'avui, doncs, trobeu a la nostra pàgina web a palafrugell.cat i és que ahir doncs, es va homenatjar la figura de Josep Pla, va ser l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició la que va recordar la figura de l'escriptor Palafrugellenc per la seva contribució al món de la gastronomia del nostre país. Aquest record a Josep Pla doncs, va tenir lloc al restaurant Motel de Figueres Pla, recordem va dedicar al menjar llibres memorables, començant per al que hem menjat, i altres exemples són cinc històries del mar, al meu país, i a més a més, entre aquesta selecció també s'hi pot incloure el quadern gris, on el menjar indica el pas de l'any i les festes. Carles Vilarubí, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Notició, destacava la rellevància d'aquest acte com l'homenatge a l'escriptor europeu que ha parlat més de menjar a la seva literatura. L'Acadèmia va iniciar aquests guardons fa tres anys. L'objectiu és el de destacar la trajectòria de les persones que en el passat han contribuït a la cultura i gastronomia catalanes, però que no han rebut el reconeixement que els corresponia. D'altra banda, s'ha de remarcar que Pla sempre renegada l'etiqueta d'expert en cuina. No obstant això, de la seva ploma doncs han sortit les millors pàgines que s'han escrit sobre la nostra gastronomia. En aquest sentit, Vázquez Montalbán, homenatjat per l'Acadèmia l'any passat, destacava que el més important de Pla és és que la seva aportació a la nostra literatura gastronòmica va encendre la metja d'una escola de teòrics del menjar. Així, després de l'escriptor Palafrugilenc destacarien els noms de Néstor Luján, Joan Perucho, Javier Domingo o Llorenç Torrado. En aquest sentit, ens hem posat en contacte amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, i que també va estar doncs, ahir present en aquest acte, i que ens ha destacat que l'escriptor Palafrugilenc però, utilitzava la gastronomia per descriure aspectes de la societat de la societat catalana de l'època. Ell havia tastat a casa, doncs perquè la mare era una gran cuinera, en parla amb la idea de recuperar l'autoestima de, de la gent i, per tant, per donar valor a allò que som. Igual que quan parla dels homenots, el que fa és rescatar de l'oblit doncs una sèrie de personatges que per la situació de la postguerra queden absolutament Eh, aniquilats del, del que és el panorama cultural del país per tant Josep Pla no és un gastrònom uh -huh. sinó que es fixa amb el menjar com un dels de ítems com una de les característiques que identifiquen les persones i uh -huh. per tant eh, les persones com a col·lectiu i com a cultura Uh, i per tant uh, aquesta és la funció de la literatura de Pla relacionada o la qual parla de qüestions del menjar. Josep Pla va ser un gran defensor de la cuina de l'Empordanet i, per extensió, la cuina gironina. Així, el motel-restaurant de Figueres va ser la seu escollida per celebrar aquest homenatge al Josep Pla més gastronòmic. En aquest sentit, s'ha de recordar que la taula número 26 d'aquest restaurant és la que Pla va ocupar fins a la seva mort ara fa 38 anys. Per últim, el sommelier Josep Roca va ser l'encarregat de la glossa en la que es narra la vinculació de l'autor i les seves obres al món de la gastronomia, com ens ha recordat l'Anna Aguiló. En Joan Roca, dels celler de Roca, mm -hmm. em va fer una, una glossa eh, important, destacant alguns comentaris de, de pla sobre, sobre gustos, sobre productes, sobre eh, el menjar en general... I, i també el que queda palès amb la tria de textos que ell va fer doncs és que sí que hi ha un llibre que es diu El que hem menjat, però que Josep Pla parla del menjar eh, al llarg de tota la seva obra i per tant n'hi ha pinzellades a tots els seus llibres i, i no és només exclusivament un tema d'un llibre de l'obra de Pla. Mm -hmm. Doncs una conversa que hem mantingut amb la directora de la Fundació Pla, eh, l'Anna Aguiló, al voltant d'aquest homenatge que va tenir lloc ahir a Figueres a la figura de Josep Pla per la seva vessant gastronòmica. Doncs eh, aquesta conversa la podeu recuperar des de ja mateix a radioparlafrugell.cat en aquest apartat, en aquesta notícia al voltant d'aquest homenatge al Josep Pla més Gourmet. I arribem al moment per a la informació comarcal en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i que avui doncs, ens portarà fins a Palamós i és que el pla estratègic Palamós Peix ha arrencat amb accions de divulgació i recerques aplicada a la pesca. Ahir, al migdia, la Conferia de Pescadors i el Consistori, implicat a través del Museu de la Pesca, van presentar el prototip de cubeta hermètica amb una tapa reixada interior per separar les gambes del gel que sempre per conservar-les a una temperatura inferior als 5 graus. Diferents embarcacions la posaran a prova, però el patró major de la confreria, Toni Albalat, va avançar alguns dels avantatges que hi veuen, com ara, el repartiment més homogeni de la temperatura, ja que s'evita el contacte directe amb el gel i el fet que sigui un material reutilitzable, ara fan servir film plàstic d'un sol ús i amb el risc que amb una avantada a la coberta de l'embarcació acabi sorant al mar. Alhora, el disseny obre la porta a l'ús de tapes per precintar les cubetes i garantir la traçabilitat del producte amb el segell de qualitat de gamba de palamós de la llotja fins a la peixerteria o restaurant de destí. El programa d'activitats, a més a més, també preveu la participació dels 400 escolats de primària i secundària del municipi en visites a la llotja per conèixer les espècies que es capturen el funcionament de la subhasta i els beneficis del consum de peix i marisc per a la salut. Les visites s'han dissenyat de manera que els alumnes vegin i toquin el peix, fins i tot que el clàssic i l'etiquetin com es fa a les barques o a la llotja. El pla estratègic l'impulsen l'Ajuntament de Palamós, el Museu de la Pesca i la Confereria amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics vinculats amb el municipi amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la llotja palamosina. Tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en la campanya gastronòmica Esniu, que es va tancar fa 10 dies, el passat 3 de novembre, i que durant aquestes 3 setmanes que va durar aquesta campanya gastronòmica doncs us hem d'explicar que va superar els 300 menús en aquesta 22a edició després d'un lleuger descens l'any anterior, enguany els nous restaurants participants han servit prop de 320 menús aquests resultats mostren doncs, la bona acceptació d'aquest plat típicament genuí de la cuina més autòctona en aquesta 22a edició recordem que els restaurants que han ofert aquest plat emblemàtic de la cuina local han estat el restaurant L'Arc, la Xicre el Pa i Raïm de Palafrugell i també el restaurant del de Balcó de Calella, de Calella de Palafrugell i a més a més de Llafranc hi han pres part el restaurant Llafranc, l'hotel Casa Mar, el restaurant La Blanca i el restaurant Terrassa Terra Mar i per últim, com a representant de Tamariu, hi ha hagut el restaurant El Clot dels Mussols. Nou restaurants doncs que durant aquests 23 dies, cada durant aquesta campanya gastronòmica es niu han servit prop de 320 menús i que per tant doncs tornen a situar aquesta campanya gastronòmica per sobre dels 300 menús que s'han servit respecte doncs, a l'any passat que va haver-hi aquest lleuger descens. Per tant doncs estan de nora bona aquests restaurants i també des de l'àrea de promoció econòmica entorn aquesta campanya gastronòmica. I tancarem aquesta edició de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 13 de novembre i ho farem marxant fins al Museu del Suro i és que aquest equipament ha acollit un acte de la Diputació de Girona en torn a la presentació del projecte de la Costa Brava com a reserva de la biosfera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 Doncs amb aquesta conversa que hem mantingut amb el cap de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona al voltant d'aquesta doncs, presentació del projecte de la Costa Brava com a reserva de la biosfera un projecte doncs que tot just estem en una fase molt inicial com ens ha comentat en Marc una conversa que podeu recuperar a través de radiopalafrugell.cat i que doncs, seguirem ben atents com evoluciona aquest projecte Nosaltres ens acompanyem per avui d'aquest